Іван Білик, Меч Арея або казання про великого князя Богдана, званого Атілою, про незрівняну красуню Гримільду, про підступного євнуха Хрисафія та вірного воя Годичана, який порятував свого князя від наглої смерті, про імператорів Теодосія і Маркіана, про нерозважливого короля Бургунського, про коваля Людоту і зачарований скарб нібелунгів. В літо 376. Великий князь київський Велімир повстав усією русю і скинув і оконунга Германаріха Готського і помстився германаріхові за смерть князя Бошка Волинського та його синів та боляр, що були розіпнуті на хрестах. І була січа велія, і ратилися русини літо й осінь і зиму, і побігли готи з землі руської, а хто лишився? То став платити київському князеві дань. Вліто 382. Упочив князь великий київський Велімир і сів на відчому столі син його старший Данко, і сів у городі Витичеві, і правити почав руссю, й деревами, і сіверою, і лугами, й готами, і усіма язиками, кої платили йому дань, і ходили врать по великому князеві, і славили його. В літо 395 Місяця січня в 17-й день переставився імператор Теодосій І, і римська держава знову розділилася на двоє – західню і східню. В Римі сів на стіл Гонорій, який полюбляв циркусні бої та вино та жін. У Костянтинополі ж воцарився слабовільний імператор Аркадій. Місяця листопада, в 27-й день, убито Гала Руфіна, який вершив усіма справами Костянтинополя, і посів місце його інший варварин, Готингайна, котрий віддав тепер цілим грецьким військом та колишній роб Євнух і Євтропій. І поділився царгород навпіл, і тягли одні руку заготів, а другі супротиву їм, і найдущі ненавидів тих зайт Авриліан і многі слухали його. В літо 399-те В окняже всю городі Києвому Милодух, син Данків, і був не дуже вельми, і не міг ратитися, і правила при ньому жона його рада. В літо 400-те Місяця липня в 12-й день Гайна Готин спробував захопити Костянтинополь, але люди стольні потягли за Авреліаном і вигнали варварів царя городу. І стояло над городом зоря стрілою, і вельми знаменно було. В те ж літо на Маковія вродився князовій київському милодухові син і дано ім'я йому Богдан. Бо довго ходила княгиня Рада в порожній. Валіто 401. Прийшов на Рим візіготський конунг Аларіх, який уже володів частиною Всхідньої імперії – Іллірією. Але венець Телегон, що був справдешнім правителем держави, дав відсіч Аларіхові. Валіто 404. Двір Костянтинопольський долаючи опір народу Заслав до Вірменії архієпіскопа Іоанна Златовуста, де він по трьох літах і переставився. В літо 408. Місяця квітного в перший день переставився імператор Костянтинопольський Аркадій. Умираючи, він заповів своєму давньому ворогові, цареві перському Єздегердові, бути захисником і покровителем, і вихователем малолітнього Теодосія II, який по віцевій смерті був посаджений на стіл. У те таке літо в Римі скарено на горло Стилегона. В літо 410-те По кончині Стелегоновій Аларіх Конунг Укотре, обложивши Рим, нарешті з допомогою рабів зумів здобути город і вщент пограбував його. Але, готуючись іти полками на Сіцілію й Африку, нагло вмер, і Західня імперія знову повстала і возродилась із попелу. В літо 411 Імператор Гонорі віддав розбитим візіготам Аквітанію, землю на березі океану Західнього, і поселилися готи в Галії між Піренеями і Луарою. І сулив імператор Римський отдати їм ще Іспанію, якщо виб'ють звідти Венедів. Готи ж убоялися могутніх сусід своїх. У те ж літо студінь міцна зціпила землю Руську. Дніпро замерз у місяці листопаді, і крига скресла тільки в травному, і паводки були велії, і у сіля зла чинила дика вода, і у Руській країні, і у Деревській, і в Сіврській. І настав голод, і впали недуги по людях. І пішов великий князь Руський Данко, син Велімирів, полками многими в землю Грецьку, речено Всхідня Римська імперія, і появся подань».